Ursul, Comedie de Anton Pavlovich Cehov Stă fundată într-un fotoliu, Contemplând cu tristețe fotografia decedatului ei soț Nici n-a băgat de seamă când s-a apropiat respectos de ea Bătrânul servitor Luca Nu faci bine, stăpână Hai să te prepădești de tot Fata din casă și bucătărea s-au plecat la pădure după zmeaură vorbă să fie. Orice a lui Dumnezeu se bucură de viață. Până și pisica știe să-și ca ei de fericire. Aleargă de colo colo după păsările. Numai dumneata asta e toată ziulica închis în odăiță. Asta ca într-o mănăstire. Fără nicio bucurie. Zeu așa. Dacă stăm să facem bine s s-a împlinit un an și mai bine decât n-a ieșit din casă. Și nici n-am să ies vreodată, nu mai are niciun rost. Viața mea s-a sfârșit. El a intrat în pământ. Eu am să mă îngrop de vie între patru ziduri. Am murit amândoi. Ei, au znata ce vorbe pot să iasă din gură. Bine, Nicolae Mihailoveci a murit. Nu mai e nimic de făcut. Așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu să-l Ai suferit, ai plâns, ți s-a rupt inima după dânsul, gata. Totul are un sfârșit. Trebuie să-ți iei seama și de de ta. Nu poți să-l jelești și să umpli în doliu o mie de ani. Și mie mi-a murit nevasta când i a venit ceasul, slavă Domne. Mă rog, am fost amurit și am plâns o lună încheiată. Și la sfârșitul lunii am zis, hei, gata, destul, se ajunge nu e vorbă că nici nu merita să o jelesc ca pe Lazar, sărăcuța de ea. Dar să te bocești o viață întreagă. Ți-ai uitat toți vecinii. Nu te mai duci pe la nimeni. Iar nu, nu ne mai intră nimeni în casă, că nu primim pe nimeni. Trăim, iartă-mă, că ți-o spun, ca niște cucuvele. Nu mai vedem lumina soară. Livreau de gală mi-au o șoareci. Și dacă n-am trăit între oameni de lume Ai să zic Dacă cu e plină de cavaleri. La Rublov a sosit un regiment Și niște ofițeri desvine vine să-i mănânci, nu altceva Să tot stai să te uiți la ei În fiecare vineri e bal la garnizoană Iar muzica militară cântă aproape în toate zile Hai, mamă Hai, până, drag. Ești tânără, ești frumoasă. mai să vrei și lumea dumneavoastră. Frumusețea nu ține până la vreme de-apoi. Peste zece ani degeaba o să mai vrei să te împăunezi ca să iei ochii ofițerilor că n-ai să mai cu ce. Să nu te mai aud vorbind de asta. De când a murit Nicolae Mihailovici, viața nu mai înseamnă nimic pentru mine. Ți-am mai spus... Ți se pare că trăiesc, a. Ah. Dar e numai o părere Am jurat să nu mai ies din doliu Și să nu mai văd pe nimeni până la mormânt, înțelegi? Umbra lui, de acolo, de unde-o fi Să mă vadă cât îl iubesc Știu și știi și tu De multe ori a fost nedrept, rău, necredincios chiar mm -hmm. Asta nu mă va împiedica să rămân credincioasă până la mormânt. să arăt cum știu eu să iubesc. De dincolo, de pe celălalt râm. Să mă vadă așa cum eram pe când nu mă părăsise. Decât să-ți vorbe de-asta, mai bine te-ai duce să te plimbi prin grădină. Sau să dai poruncă să îmi pe tobi și pe Veli. Oh, stăpână, stăpână, cum Mă muc, mă muc, ce este? Dumnezeule, mă ajută Ce mult ținea la topi! Numai pe el îi plăcea să încalice când se ducea la Corceaghe sau la Vlasov. Uh. Și ce frumos mâna cai! Cu câtă grație, cu câtă putere ținea hățurile! Ți-aduce aminte? Topi, topi! Da. Spune-i să-i dea azi încă o porție de ovăz. Bine, Stăpână, bine. Dar cine Spune că nu primesc pe mine. Bine, Stăpână, bine. Rămasă singură, Elena Ivanovna își îndreaptă privirile spre fotografia soțului ei. Ai să vezi, Nicolai, cum știu eu să iubesc și să-i Dragostea mea nu se va stinge decât odată cu moartea Când inima va înceta să mai bată ah, să fie rușine Vezi și cum minte sunt eu M-am închis aici ca o pusnică Și am să rămân credincioasă până la mormânt Iar tu... Ce nu-ți e deloc rășine, grăsunule, iubitele M-ai înșelat, îmi faceai scene, mă lăsai într-una singură, săptămâni într-un Stăpână! Stăpâne, e cineva care întreabă-te din ta. Vrea să te vadă neapărat. Nu, nu i-ai spus că de la moartea sotului meu nu primesc pe nimeni. I-am spus, dar nu vrea să știe de nimic. Spune că are o treabă foarte urgentă. Nu primesc pe nimeni. I-am spus, dar parcă e dracu gol. Bliste-mă de mama focului și trece prin o că la la casă. A ajuns în sufragilie. Bine, bine, să intre. Ah, ce mojicie, du-te și spune-i să vină. Ah, da. Ce sunt oamenii ăștia. Ce vor cu mine? De ce nu mă lasă în pace? <sus> am să mă ascund într-o mănăstire, că nu se mai poate. Da, da. La mănăstire. Vă leamă se Nu mai din gură, mă, da Doamnă, am onoarea să mă prezint. Locotenent de artilerie în retragere și proprietar Grigorie. Stepanovici Smirnov. Sunt să vă deranjez pentru afacere serioasă. Ce doriți? Răposatul dumneavoastră, soț pe care am avut onoarea să-l cunosc mi-a rămas dator 1200 de rubli. Pentru care am două poliții. Cu mâine am de plătit niște dobânzi la Banca Agrară. V-aș ruga, doamnă, să-mi dați banii ăștia chiar azi. 1200 de rubli? Da. Și pentru ce vă datora acești bani soțul meu? I-am vândut niște ovaze. Oh. Să nu uiți, Luca, de porția de ovă suplimentară pentru topi. Da, doamne, da. Dacă Nicolae Mihainović va a rămas dator, se înțelege că am să plătesc. Dar vă rog să mă scuzați, azi nu dispun de suma asta. Ha? Poi mâine, când se întoarce intendentul meu din oraș, am să-i dau ordin să vă dea ceea ce vi se cuvine. Deocamdată nu vă pot satisface cererea. Ha? Tocmai ea se împlinesc șapte luni de când am închis ochii soțul meu și nu sunt în stare să mă ocup de afaceri bănești. Eu trebuie să mă spânzuri dacă nu plătesc mâine dobânzile. Mi se va secestra moșia. Poi mâine veți primi banii. Mie îmi trebuie banii azi, nu poimâni. Scuzați-mă, dar azi nu pot să vă plătesc. Dar eu nu pot să aștept până poimâine. Bine, dar acum n-am ce să fac. Ce să, să zic fac? că nu vrei să-mi plătiți. Dar nu pot. E ultimul dumneavoastră cuvânt? Da, ultimul. Ultimul, adică cel din urmă? Cel din urmă. Ah, vă foarte mulțumesc. Am luat notă. <coughs> Și mai au pretenția să nu-mi din ale mele. Dar m-am întâlnit cu taxatorul de la accize care m-a întrebat. Tot supăra Grigorie Stepanovici. Auzi, cum să nu fiu supărat? Încrapă buza după bani. Am pornit de ieri de dimineață cu colinda pe la toți de viitorii. Nu mi-au dat niciunul un bani. Sunt rupt de oboseară. Am dormit dracu știu unde. Într-un han nenorocit lângă un butoi de rachiu. Pua! În sfârșit ajung aici la 72 de de departare de casa mea. Cu speranța că o să încasez ceva. Și aici mi se oferă stări de suflet și dispoziții. Cum să nu mă supăr? V-am spus destul de lămurit, mi se pare. Veți fi plătiți de ce se întoarce Intendentul din oraș. Eu n-am venit să-l caut pe Intendent, ci pe dumneavoastră. Ce dracu am eu, scuzați expresia, cu Intendentul dumneavoastră. Vă rog, domnule, nu sunt deprinsă cu astfel de expresii ciudate și cu tonul ăsta. Nu vă mai ascult? Supărată Elena Ivanovna iese din salon lăsându-l singur pe Smirnov. Dumneata, nu pot. Șapte luni de când a murit bărbatul. Dar eu trebuie sau nu să-mi plătesc Dobânzile. Nu zău, vă întreb pe dumneavoastră. Trebuie sau nu trebuie? I-a murit bărbatul. Stări de suflet și alte mofturi. Foarte bine. Intendentul a plecat, nu se știe unde el. tracu și pe el. Dar ce mă fac eu? Să zbor cu balonul ca să nu mai ajungă creditorii? Sau să mă dau cu capul de pereț până-l asta? Şi, mă duc la Gruzde, nu e acasă. Iar Rosevici se ascunde. Mă cert la cuțite cu bouul de curutin, că puțin a lipsit să nu trec cu el prin geamuri. Pe muzutul îl doare burtă. Și asta cu stări de suflet. Lichele și canale, răi de plată! Fiindcă i-am răsfățat prea mult pe toți, Prea l-am căutat în coarne, pentru că sunt un bleg, un nătăfleț, o muierușcă. Mă port prea delicat, asta e. Lasă că vă arăt eu vouă. O să mă cunoașteți voi pe mine. Nu mai îngădui nimănui să-și bată joc de mine. că se la dracu! Nu mă miști de aici până nu-mi plătește. Îl vine să pestez de necas. M-au apucat toate furile. Sim că tremură vinele să și de supărare și mânăbuș, nu mai am aer. Aer. Iisuse Hristoasim, nu ah. Cine mai e pe aici? Cine? Ce, ce, ce doriți, domnul? Dă-mi un parc cu apă sau un Nu mai decât conosc. Hai, repede. Repede. Și... N-auzi, dumneata? Logică. Am nevoie de bani. Ești cu cuțitul la os? Îți vine să-ți pui de gât și Dumnezeu nu plătește pentru că vezi dumneata Dispoziția sufletească nu-i permite să se ocupe de afaceri bănești uh, Urât mi-a fost toată viața să stau de vorbă cu femeile Mai liniștit ar fi să stau turcești să-mi fumez luleaua pe un butoi cu praf de pușcă decât să am de-a face cu o femeie Uite, numai când mă gândesc la trena rochii dumneai și mă a alte alea, Nu Numai când văd de la distanță o ființă de astea poetică și se încârce la carne pe mine. Îmi vine să urlo. m yes. am adus apa. Haide! Poftiți! Hai. Doamna e bolnavă Hai. și nu primește pe nimeni. Mai de aici! Marzi de aici? Am plecat. Aude, e lavă și nu primește. Bine, nu mă va primi. Mă fi și eu aici și stau până mi-o da banii. Dacă te ține boala o săptămână, stau o săptămână. Te ține un an, stau un an. Îl văd eu banii, mă mucă dragă, nu mă înduieșesc pe mine cu doliu și cu gropițile dumitale. Știm noi câte părale fac cropițele astea. Hei! Deschamă ca ei, ei! De mă, Nu plecăm de aici cu una, cu două! Mă mulțumesc Păi nu vezi ce clăieșul de sângă s-a încurcat în hamuri! Bă, bă, bă. Bă, nu nimica! Lasă că-ți dau că nu O nimica! Bă, nu mi și m-a toropit căldura. Nimeni nu scoate un bani. N-am închis ochii toată noaptea. Iar aici dau peste rochea asta de doliu, cu trenă și cu dispoziție sufletească. Și mă toare capul de împlăsnește. Uh. Să beau nițică vodcă, hei? Să beau. Să, să beau, de ce să nu beau? Hei! Să veniți, să aici! Ce doriți? Un par cu vodcă! Vă aduc în lat. Arăt parcă sunt prins pe gârlă. Plin de praf, ce smile murdare, nespălat, nepieptănat, hainele pline de pai. <sus> Conința asta m-a fi dreptul în <sus> da, e, e cam nepoliticos să intru într-un salon în halul ăsta. Da, mă rog, eu, eu nu sunt musafier, sunt creditor. Creditorii nu trebuie să fie mare ținută. <sus> Poftiți și vodka. Vodcă. Da. Mă rog Vă permiteți ca multe, domnule. Eu i spus? Eu, nimic. Eu, personal, nimic. Cu cine crezi tu că vorbești, hă? Eh? Mă de tu... Cine a trimis pe-am ăsta pe capul nostru. Îl las dracule. M-a apucat urbarea. Îmi vine să fac traf tot ce văd înaintea ochilor. <coughs> Și nu mă simt bine. Mi-e rău! e rău! Mi -e rău. Hai, să vină cineva Să. Da, da, Domnule? Singurătatea în care m-am cufundat m-a dezobișnuit să mai aud voce omenească. Și nu suport bieretele. Vă rog insistent să nu-mi turburați liniștea. Dați-mi banii și plec. V-am spus că deocamdată nu dispun de bani. Și cred că am vorbit limpede. Aveți răbdare până poimâine. Eu am onoarea să vă spun tot limpede că am nevoie de bani azi, nu poimâine. Dacă nu-mi dați bani azi, nu i trebuie să-mi asum Ce să fac dacă nu am bani? Bine, de nemai pomeni. să zic că nu vreți să-mi dați bani acum, pe loc. Nu pot? Nu. În acest caz, mă înfiga aici și stau până nu-i vedea banii. Nu-mi dați decât poimâine? Foarte bine. Până poimene, stau și eu aici, picior peste picior. Poftim! <laughs> eu întreb un singur lucru. Trebuie sau nu să plătesc dobânzile până mâine? Sau poate credeți că am Domnule, vă rog să nu ridicați glasul. Aici nu sunteți îngrași. Nu e vorba de îngrași. E vorba dacă trebuie să plătesc până mâine. Da sau nu? Nu știți să vă purtați în societatea femenină. Ba, știu, vă dracului. Nu nu știu, nu știu. Sunt Sunteți un moșic, un rău crescut, un bădăran. Oameni ca lumea nu vorbesc așa cu femeile. E, auziți, oameni buni. <laughs> Și cum ați vrea să vă vorbesc? Franțuzește? Mademoiselle, je vous prie. Nu vă pot spune ce fericit sunt că nu-mi dați nicio paracioară. <laughs> pardon, pardon, că v-am deranjat. Ce zi splendidă și ce bine vă stă în două. Da. ești grosolan și nesărat. Grosolan și nesărat. Nu știu să mă poartă societatea feminină. Tot ce pot să vă spun, doamnă, e că mai multe femei am văzut în viața mea decât dumneavoastră vrăbii. M-am bătut de trei ori în duel pentru femei. Am părăsit 12 și nouă femei m-au lăsat ele pe mine. Da, da. Am fost și într-o vreme de obitoc. Am fost și eu într-o vreme de zahăr. Am fost și eu dulce ca laptele. Știam și eu să mă răsucesc ca un de perle. Să bat călcâile. Iubeam, sufeream, oftam la lună. Mă muiaam, mă topeam, înghețam. Iubeam cu patimă sau cu turbare. Ca un disperat în fel și fel de chipuri. Luam ar toți draci să mă ia. neam și eu ca o coțofană de emancipare a femeilor. Pasiunile tandre... Mi-au mâncat jumătate din avere, dar gata, am terminat sluga dumneavoastră. Nu se mai înghite. Nu mă mai las eu dus de nas, mi-ajunge. Ochii negri, priviri ucidătoare, muzical de gropițe în obraj, lună, șoapte, sufletul la gură, pe toate astea la un loc, doamnă! Eu nu mai dau nicio ceapă de gerată. Exceptând persoanele de față, toate femeile, toate mici și mari, cu topt sunt năzuroase, afectate, brifitoare, îndrăcite, mincinoase, fără pereche, ușuratice, interesate, fără suflet. Iartă-mă dacă nu sunt prea sincer. o vrăbiuță ar bate cu lungim pe o filozoafă cu fuste. Alege pe care vrei din creaturile astea romantice. E un vâl, o adiere, un zefir, o divinitate, numai farmec și încântare. Dar ea trage cu coada ochiului la sufețelul ăsta gingaș. Un crocodil, ca toți crocodilii. Și ceea ce te scoate din sărite e că crocodilul ăsta își închipă e că privilegiul lui, monopolul lui, capodopera lui, sunt sentimentele tandre. <laughs> să mă ia toți nacii și să mă înghită nemestecat. Să mă spânzule de cuiu ăsta cu picioarele în sus. Dacă femeia e în stare să iubească pe oricine ar fi. În afară de scumpul ei, cățeluși. <laughs> În dragoste nu știe decât să plângă și să se vaite, Iar când bărbatul suferă și se sacrifică, ea și exprimă iubirea făcând cu trena rochii... Fș, fș, fș, ...sau profită de ocazie ca să-i puie și mai bine belciugul de nas. Dumneata ai avut nenorocirea să te naști femeie. Mărturisește-te, rog, cu mâna pe conștiință dacă ai întâlnit de când ești femeie sinceră, credincioasă și neschimătoare. N-ai întâlnit că n-ai avut de unde. Nu sunt constante și credincioase decât femeile bătrâne da. sau slute. Mai ușor găsești o pisică cu coarne sau o ceoară albă decât o femeie credincioasă. Da? da? Așa crezi, dumneata? Da, da. Dar atunci, după părerea dumii tale, dacă îmi dai voie să te întreb, Ma... cine e credincios și statornic în dragoste? Nu cumva bărbatul. Da, da, bărba, bărbatul, da, da, bărbatul! Bărbatul e credincios și statornic în dragoste. E bine, asta e ceva nou. Dar cine-ți dă dumitale dreptul să afirme așa ceva? Bărbații sunt credincios și statornici în dragoste. Ei, uite, dacă am ajuns până aici, să-mi dai voie să-ți spun că dintre toți bărbații pe care îi cunosc și pe care i-am cunoscut, cel mai bun a fost totul meu. Îl iubeam din toată inima, cu o pasiune cum numai o femeie tânără și serioasă poate să iubească. Lui am dăruit tot, tinerețea, fericirea, viața, avere. Nu trăiam decât pentru el. L-adoram. Ei și bărbatul ăsta al meu, cel mai bun bărbat din lume, mă un neobrăzare la fiecare pas. După ce am închis ochii, am găsit în biroul lui un teanc de scrisor de amor. Iar pe când trăia, uite, nu știu, nu știu cum îmi vine când îmi aduc aminte. Ah, mă lăsa singură săptămâni de-a rândul. Sub ochii mei făcea curte altora și mă înșela. Ah, îmi risipea bani, își bătea joc de dragostea mea. Și cu toate astea. Îl iubeam, i-am fost credincioasă, a murit. Eu i-am rămas credincioasă și sunt statornic. M-am îngropat singură de vie între patru ziduri și sunt hotărâtă să port doliu până la moarte. do prea mă cresc cu degetul în gură. Că, dacă eu nu știu de ce umbli, costumat, așa, negru și de ce te-ai îngropat între patru ziduri. Ei, uite că știu. E ceva misterios, e poetic. Trece pe aici un aspirant de ofițer sau poate un trubadur. Își aruncă ochii la fereastră și își spune. Aici locuiește misterioasa ta, Maara, care s-a îngropat de vie între zidurile acestea din dragoste pentru bărbatul ei. Ne pricepem noi la figuri de aceasta. Cum? Dar cum mândrați să să-mi vorbești așa? Fiindcă te-ai îngropat între patru ziduri, dar n-ai uitat să te pudrezi. Cum îți permiți? Ia te rog să nu strigi așa la mele, că nu sunt servitor dumită. Să-mi dai voie, te rog să le spun lucrurilor pe nume. Eu nu sunt femeie și nu mă fie să spun de dreptul ce am de spus. Și te rog să nu strigi. Eu nu stric, dumneata strig, dumneata strigi. Și te e să mă lași în pace. Dăm bani și am plecat. Nu am să dau niciun ban. Mai mi dai, doamne, mai mi dai. Da, n-am să dau, n-am să dau numai așa să fiindcă da... nu vreau să dau. O n-ai să vezi de la mine. Și te rog să nu mă prefăc Nu am plăcere să fiu nici îsoțu, nici vlogodnic cu Așa că nu-mi scene, te rog. Nu. Nu pot să te sufăr. Nu să stai jos în fața mea? Nu Te rog să pleci. Dăm bani Orios, orios, orios. Nu sunt deloc dispus să se discut cu neagrăza. Ieși afară. Nu. Ah, nu vrei să pleci? Nu? Nu? Nu! nu. nu. nu. Foarte bine. Cum m ați chemat? Luca? Da, afară pe domnul. Da. Do domnule. domnule vă rog să plecați. Porunca e porunca, așa că Ține-s -ți gorot, te fac, te. Maica, păcurat. Dumnezeule, nu e rău. Îmi vine rău. Mi s-a tăiat răsuflarea. Vai de Unde ești Dașa? Dașa! Pe lapia! Dașa! S-au dus după zmeure toate. Nu i nimeni în toată casa. Oh. Ce poftesc să ieși afară. Fii politicoasă, oh. atât a spus. Ești un moșic, un urs, un bădăran, necioplit, un monstru. Ce-ai spus? Am spus că ești un urs, un monstru. Ia, ascultă, cu ce drept mai insulți dumneata pe mire? Da, te și ah. ce poftești? Ce crezi că mi-e frică de dumneata? Și ce, dumneata crezi că îți poți permite să insulți lumea, fica ești o creatură poetică, romantică, da, așa crezi? Te provoc la duier. Dumnezeule, Isus ce mare Iisuse Hristos. Apă, ap. Ia pistol! Ap, pentru că ai pungi ăștia nodul roșu o de bivol! Crezi că mă speri, Ce moșic, ce ne În gardă! Ah. Nu îngădui nimănui să mai insulte! Oricât de femeie ar fi, oricât de prepână! Ursule, ursule, ursule! terminăm odată cu prejudecata asta stupidă că numai bărbații ah. trebuie să dea o coteală de insulte! Ori e egalitate, ori ducă să dracului! În gardă! Aha! Vrei să ne batem cu pistolul? Poftim! Acum, pe loc. Acum, pe ah. loc! Au rămas niște pistoale de la bărbatul meu. Le aduc imediat! Bun! Mm, nici nu știi cu ce plăcere am să strântesc un glont în teasta asta de lemn! Luate-ar toți dracii! Ah, ah, ah. O strivesc ca pui de găină! Eu nu sunt o un mucoz, ună tăfle sentimental. Eu nu știu ce e aia ființă slabă. Tătucule, tătucule, fieți milă, Nu te de bătrânețele mele. Du-te cu Dumnezeu. M-ai speriat, da, de mi-a sărit inima din loc. Și acum vrei să te bat. Să, să bată cu mine, nu. da? Asta e egalitate, emancipare, da? Egalitate egalitatea sexilor. O am să o mor, de dragul principiilor. Hm. Ce femeie, da. Lătăr, toți dragii, am să strântesc un glonț să țeasă asta de lemn, hăi? Eh? <laughs> S-a rușit toată, ochii și-a primit provocarea. Pe cuvântul meu, așa femeie, n-am întâlnit de mama m-a făcut. Du-te, tăi dupăle, Și toată viața am să dau acatiste la biserică pentru dumneata. Asta okay. zic și eu, femeie. Adevărată femeie. Nu o molatică de-aia, o căr, o zdreanță. Foc și pară. Iar de pușcă, schrapnel. E și păcat să Pe tot omul, suflet, serul, dute. Vezi de drumul dumneavoastră, te-ai Mai place și încolo, îmi place. Îmi place grozav. Cu toate care gropițe în obraz, îmi place. Mă lipsește și de datorii, gata. Mi-a trecut cazul. E o femeie mai pomenită. Ha, uite-o că vine. Am adus pistoarele. O să ne batem. Dar înainte am să deroc ceva. arată cum se trage. Eu n-am pus mâna pe o armă niciodată. Doamne, păzește, doamne, miluiaște. Mă duc să chem pe grădinar și pe vizitiu. Ce belea pe capul nostru! Ce belea, doamne! Da. Belea. <coughs> să vedeți, sunt mai multe feluri de pistoare. Cele pentru el sunt pistoale speciale, cu capsă, pistoale mortimer. Uh, uh, astea sunt pistoalele Smith și Weston, cu triplă acțiune, cu extractor și cu percuțiune centrală. Fii, sunt grozave. Eh? că asta face cel puțin 90 de ruble. Uh, pistolul se ține așa. Uh, ce ochi, doamne, ce ochi, femeia asta parcă stoarnă foc în vine. Așa? Da, da, așa. Apoi ridici cocoșul, ochești, așa, cu capul înclinat. Da. Dezi mâna, uh -huh. atât nu prea mult, și apoi cu degetul ăsta apeși pe trăgaci. Da, asta e. Ce e mai important însă e să nu-ți pierzi cumpătul și uh -huh. să ochești liniște. Uh -huh. Mâna mai cu seamă să nu-ți Am înțeles. Dar parcă nu se potrivește să te bați în duel într-o cameră închisă. Să mergem în grădină. Să mergem, dar îți spun Înainte că eu am să trag în aer. Altă acum! Dar de ce? De ce, de, de ce, treaba mea. Aha, ți-e frică, da? Mm -hmm. Nu, domnule, nu. Mai să scap cu una, cu două. Te rog să mă urmezi. Nu mă las mânuțui ciui fruntea asta pe care n-am ochi să Nu cumva ți-e frică? Da, e frică. Minți, minți. De ce nu vrei să te bați? M? Pentru că... Pentru că... Îmi place. <gângători> Îți placă? Oh, auzi ce îndrăznește să-mi spui "Ești Ieși, Oftim afară. Fără să spuie nimic, Smirnov lasă pistolul, își ia pânăria și se îndreaptă către ușă. Dar se oprește, se uită lung la Elena Ivanovna și îndrăznește să se apropie de ea. Uite ce -i. Tot mai e supărată. Hm? <hă> Și eu. Nu știu cum să-mi stăpânez furia. Cum să-ți spun, înțelegi? Adevărul e că într-o poveste ca asta, la drept vorbind, mm. asta e. Ce sunt eu de vină dacă îmi place? Îmi place, pricep, te iubesc. Ce mai? Sfânt amorez al Pleacă. Pleacă de aici să A. nu te văd. Ce femeie, Dumnezeule, Sfinte, ce mai femeie. N-am văzut decât sunt așa ceva. Sunt pierdut, m-am topit, am căzut ca șoarece în curs. Pii din ochii mei? Sau tragi? Tragi, nu-ți poți închipui ce fericirii să mor sub privirea ochilor ăștia minunați. Să mor răpus de pistolul pe care îl ține mânuța asta de catifea. Sunt înnebunit. Gândește-te și răspunde-mi acum pe loc. Dacă fac să plec. Nu ne mai vedem niciodată. Hotărăște-te! Sunt nobil, cinstit, am zece mii de ruble venit, am pușc rândunii ca din zbor, am cai foarte buni. Vrei să fii nevasta mea? Nu vreau nimic. Trebuie să ne batem cu pistolele. În gardă! Mi-am pierdut mințile, nu mai pricep nimic. Apă! Apă! Să-mi vie caliva? În gardă! Sunt nebun. M-am îndrăgostit ca un licean, ca un prostănac. Te ador, iubesc cum n-am iubit în viața mea. Am părăsit 12 femei, nu m-au părăsit ele pe mine, dar pe niciuna n-am iubit-o cum te iubesc pe dumneata. Mai răzbit, mai scozi în circulație, mai da gata. Uite-ți, cad în genunchi, ca o întâmpin și ți ofer mâna mea. Auzi rușine, auzi catastrofă. De 5 ani nu mai știu ce e amorul. Nu am mai fost amorizat de cinci ani Și-am jurat să nu mai fiu câte zile avea Și acum să mă trăslească așa din senin Iată mâna mea Răspunde da sau nu hm? Nu răspunzi? Bine... Atunci... Am plecat Stai! Da. Nu, nu, pleacă, nu, nu, ba, saiba, nu. nu, nu, pleacă, pleacă Nu pot să te sufăr, adică nu, nu, nu, nu pleacă nu. Ah, Dacă ai ști ce supărată, ce furioasă sunt pe mine Dar ce mai stai acum? Nu să pleci? Adio. Da, pleacă Unde te duci? Mai mai stai puțin Adică nu, nu, ah, vezi de drum Mai vai, dar cine casă fuci fuci! Nu te apropia! la Mie, mie cine cază mie pe mine Îmi vine să-mi capul Să mă amorezesc ca un puști Să cadă în genunchi Mă grozesc. Te iubesc, mă auzi? Nenorocirea asta trebuia să-mi cadă mie pe cap Mâine am de plătit dobânzele Fă nu trebuie strâns de pe câmp și Și vii dumneata. N-am să-mi iert niciodată. Oh! Lasă-mă să te îmbrățișe. Mă atinge neșuferitul, te urăsc în gardul. Și amândoi se îmbrățișează. Dar, peste o clipă, în salon, apare speriat bătrânul Luca. Care a în ajutor pe toți servitorii conacului, înarmați cu furci, greble și lopeți Nu mică-i fumirarea văzându-i cum se sărută Trăsnește-mă, doamne Luca, să spui la grești ca să nu-i mai dea loc, O văz lui Toby Ați ascultat Ursul Comedie de Anton Pavlovich Cehov. Distribuția a fost următoare. Elena Ivanovna Popova, Cela Dima, artist emerită. Grigori Stepanovich Smirnov, Aurel Munteanu, artist emerit. Luca Costache Antoniu, artist al poporului. Crainicul Sorin Balaban. Regia artistică, Moni Gelerter, maestru emerit al artei.